És dilluns 5 d'agost i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us expliquem que SOS Costa Brava, conjuntament amb altres entitats ecologistes, han presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'aprovació del Pla Urbanístic de Cap Roig que promou la Fundació La Caixa. I després d'escoltar Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, escoltarem què en opina l'alcalde de Palà-Frugell d'algunes de les paraules de l'advocat de la plataforma i també quin és el parer de l'alcalde i de l'Ajuntament d'aquest pla urbanístic. La informació comarcal, d'una banda, ens portarà cap a Palamós per explicar que comissen 12 quilos de peix il·legal i, de l'altra banda, parlarem del White Summer Festival que va arrencar dissabte amb un sold-out amb 5.000 persones en el concert inaugural de la Casa Azul. I finalitzarem aquest informatiu parlant novament de Palafrugell i, en aquest cas, d'Oxigen, l'Associació de Comerç de Palafrugell, que avui tanca el primer sorteig de 3 xecs de 100 euros. Iniciem aquest informatiu d'avui dilluns 5 d'agost i ho fem explicant que l'Associació de Naturalistes de Girona i ADEN Salvem l'Empordà i SOS Empordanet s'han unit a SOS Costa Brava per lluitar contra el Pla Especial Urbanístic dels Jardins de Cap Roig. En aquest cas, la plataforma SOS Costa Brava ha interposat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al Pla Especial Urbanístic als Jardins de Cap Roig promogut per la Fundació La Caixa. En una roda de premsa conjunta amb l'Associació de Naturalistes de Girona ja d'en salvem l'Empordà i SOS Empordanet, com dèiem, han exposat el, seus, el seu posicionament davant l'aprovació definitiva del Pla per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Aleguen que l'impacte ambiental i paisatgístic que provocarà en relació a l'espai d'interès natural de Castell Cap Roig i el vecín és motiu per no haver aprovat aquest pla. Així, per les diverses entitats, aquest pla doncs, suposa un impacte molt greu per aquest àmbit protegit de la costa Brava, A més, valoren que seria un precedent molt greu administratiu i urbanístic per a la protecció del litoral. En aquest sentit, Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, destacava que el recurs ja s'ha admès a tràmit. Han decidit interposar un recurs contenciós administratiu davant dels Tribunals Superior de Justícia de Catalunya, impugnant aquest pla especial. Un recurs contenciós que ja ha estat admès a tràmit aquest mes de juliol per part de la sala contenciosa serà el típic dels contenciosos administratius. Aquest està davant del Superior de Justícia de Catalunya, que acostuma anar força lent. És de l'ordre de, de dos anys i mig a tres anys que hi pogui haver sentència. D'altra banda, Derribot també remarcava que l'aprovació és un fet totalment incoherent, tenint en compte el pla director urbanístic que s'està desenvolupant. Des de la plataforma Sos Costa Brava en tenim... D'entrada, que és absolutament incoherent que mentre s'està tramitant un pla director urbanístic per protegir el litoral, un pla director urbanístic que ha de desclassificar sol i reduir edificabilitats i densitats i que ha d'incrementar la integració paisatgística de tots els sols urbans i urbanitzables aprovats en planejaments, que en aquest contexte, que paral·lelament a què estem intentant desclassificar i protegir la Costa Brava, la mateixa administració pública aprovi un pla espacial amb un sol no urbanitzable que compta amb la major protecció ambiental de les comarques gironines. A més a més, l'advocat de Sos Costa Brava també va voler posar sobre la taula quins serien els impactes ambientals que hi hauria si es materialitzés el pla especial. Entre d'altres hi ha la freqüentació de l'espai, problemes d'accessibilitat o la contaminació lumínica. Per aquest motiu i per la manca de respecte amb les directrius de paisatge, explica l'advocat de Sos Costa Brava que s'ha presentat aquest recurs. Es fragmenta l'àrea i hi ha un gran impacte visual i paisatgístic. Per tot això, interposem aquest recurs, perquè el Pla de la Caixa no respecta les directrius de paisatge del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, perquè no respecta els principis generals urbanístics que únicament permeten noves edificacions en el sòl no urbanitzable quan són imprescindibles de ser emplaçats en el medi natural i quan es fan amb les mínimes instal·lacions necessàries. I nosaltres diguem que ni és imprescindible implantar un auditori, i un centre de congressos i convencions en sol no urbanitzable, ni aquests tres edificis són les mínimes i indispensables edificacions que calen per estar al servei d'aquest espai d'interès natural. Durant la roda de premsa també es va valorar que la Fundació La Caixa està rebent un tracte de favor. De Ribot ho justificava amb el fet que des dels ajuntaments de Montras i Palafrugell els hi permeten incomplir normes adscrites als sols no urbanitzables. Eh, aquest pla especial supera, amb aquests nous edificis que autoritza, supera el límit del 20% màxim d'ampliació en el sol no urbanitzable. Uh, uh, per nosaltres és donar també un tracte singular i de favor a la Fundació La Caixa. No creiem que una fundació que és una entitat sense ànim de lucre hagi impulsar un pla per fer un centre de convencions alterant un vecind i modificant i perjudicant un espai d'interès natural. No obstant això, Eduard de Ribot també comentava les victòries que van aconseguir la plataforma entorn a aquest pla, entre d'elles obligar adequar el tram de camí de ronda que hi passa. Que en aquest camí d'aprovació del pla espacial les entitats hem aconseguit alguna cosa, hem aconseguit millorar aquest pla espacial. Inicialment, o l'Ajuntament de Palafruger i l'Ajuntament de Montras havien ha provat un pla especial encara més agressiu. Tenia encara un quart edifici que aquest, de més de 500 metres quadrats, aquest ja s'ha eliminat. El pla especial permetia incrementar el 20% la barraca i l'embarcador de Cala Massoni. Aquesta possibilitat també s'ha anul·lat. Nosaltres exigíem, i el pla especial oblidava, que tenien que cedir els terrenys i... Eh, a condicionar el camí de ronda. que menys si fan un pla especial i volen construir tres nous edificis que cedeixin el petit traçat del camí de ronda que passa primera línia afectant les 20 hectàrees de sol d'aquest conjunt. I també m'ha aconseguit que connectessin el clavegaram municipal que tampoc això ho contemplava el, el pla especial però són unes millores eh, insuficients. I a més a més dels temes ambientals i paisatgístics, la plataforma va mostrar una nova carta que tenia sota la màniga. D'una banda, els documents de donació del matrimoni Boewoski. En aquests s'especifica que la sessió es fa amb la condició de preservar l'indret tal i com el deixaven. Això obre la porta doncs, a que els familiars del matrimoni puguin impugnar aquest document, com explicava Eduard de Ribot. Quan hi ha donacions que s'incompleixen les condicions, hi ha determinades persones que poden tenir drets a exigir la rescisió d'aquella donació. Però no ho fa automàticament. Aquells que estiguin legitimats per fer-ho, si ho volen fer, es poden plantejar la possibilitat de fer-ho. Nosaltres insistim, al nostre plantejament, nosaltres... i afegim en la protecció ambiental, paisatgística, cultural, i afegim també un plus de dir, escolta, i sentimentalment, com es deia d'una banda, emocionalment i èticament, fins i tot, diríem, a part de jurídicament, doncs no sembla una actuació gaire correcta. I sumem tots aquests elements per justificar que Sos Costa Brava actua en defensa diguem dels interessos generals, pel bé públic i perquè creiem que estem carregats de raó, fins i tot les dels de possibles descendents. Així doncs, un factor més que les plataformes sumen per recórrer a l'aprovació del Pla Especial, una nova carta que, afegides a les ambientals, paisatgístiques i ambientals, esperen que facin reaccionar a la Caixa. La resolució per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquest recurs al Pla Especial Urbanístic de Cap Roig pot trigar entre dos i tres anys en arribar. Així doncs, l'esperança de les plataformes se centra en posar recursos en cada llicència que demani la Fundació La Caixa a l'Ajuntament. En aquest sentit, les entitats explicaven que primer de tot es focalitzarien en la construcció de l'auditori soterrat. I escoltada la part de les entitats, en aquest cas de les associacions ecologistes, doncs ara falta saber què diu l'Ajuntament al respecte. I per aquest motiu, aquest matí ens hem apropat a l'Ajuntament de Palafrugell per escoltar a Josep Pí Ferrer per saber quin és el parer de l'alcalde de Palafrugell i de l'Ajuntament en general al voltant de les paraules que hem anat escoltant de l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut amb Josep Pí Ferrer. Una de les coses que es deia en aquesta roda de premsa de SOS Costa Brava de divendres aquí al Teatre Municipal era el doncs el, que la Caixa tenia un tracte de favor tant per part de l'Ajuntament de Montras com també el de Palafrugell. En aquest cas, doncs, eh, l'alcalde de Palafrugell que hi té a dir en, en aquestes declaracions que en aquest cas feia l'advocat de Sos Costa Brava, Eduard de, de Ribot? No, no, no és cert que hi tinguin un tracte de favor. Nosaltres estem parlant de Cap Roig, és una, una, una finca, una finca privada i que està en un pla de protecció. No? A dintre, la, en el llant hi ha un pla de protecció Uh, s'hi poden fer-hi coses què s'hi pot fer, -hi? el que diu la normativa eh? i la normativa tant de l'Ajuntament com la superior tinguem en compte que tot el que és de Cap Roig ha estigui tutoritzat per, per el departament de territori uh, jo he estat a Barcelona mateix i, els, i són els, el, tots els arquitectes de territori, els que han dit fins on se podia fer, quin no es podia fer i el projecte que van presentar doncs, va quedar molt retallat una vegada el Departament de Territori doncs, doncs, va fer les adequacions una vegada fetes aquestes adequacions és el que el Departament de Territori de la Generalitat i nosaltres creiem que les obres que es volen fer en allà en el pla de protecció que té aquesta finca i una vegada dit això vull dir llavors doncs, se'ls donen permís a part d'això Vull dir, nosaltres no hem dajuntar de a favor. A nosaltres, ja ens pregunten, us sembla bé el que volen fer a Direm que sí. Parlo del terme municipal de Palafrugell, eh? perquè agafa els dos termes municipals, Palafrugell i Montràs. Jo només parlaré del terme municipal de Palafrugell. Una vegada s'hagin acabat les obres, l'impacte visual en aquella zona serà zero. No, no, no hi haurà res, vull dir, perquè l'única cosa que fan és adequació del castell, no?, en una sala sota per una adequació del castell de tal manera que el castell, com el veiem ara una vegada estigui acabat, serà el mateix i un, i un editori soterrat eh? allà en tallar hi ha una plaça quan acabi no es continua la plaça no? o sigui que l'impacte visual del, del paisatge una vegada sigui acabat, és el mateix per què ens agrada? perquè eh, eh, no té un ús comercial, no, no, no és que aquesta, aquesta entitat Eh, propietari de la, de la finca vulgui fer una activitat allà per, per, per fer-hi activitat comercial, no, no, no, no hi ha cap, cap, cap interès d'aquest tipus, es vol fer un, un auditori per continuar, sobretot en temporada baixa, per continuar l'activitat dintre d'aquest entorn. De la mateixa manera que ara, per exemple, doncs, hi ha uns jardins que són visitats per 100-200 persones al dia, de mitjana, Uh, doncs allà també hi haurà un auditori que com a màxim poden arribar-hi 200 persones que no hi arribaran, no sé, ni pico de persones que d'entant en tant s'hi faran en allà algunes activitats socials unes activitats no per llogar-lo no perquè una empresa determinada doncs vagi allà com pugui ser l'auditori de Barcelona i no, no, no, eh, no està eh, molt en aquest aspecte més de la fundació de la Caixa no? i en allà s'hi faran tota una sèrie d'activitats amb aquest, dic, aquestes 100-200 persones, que és que més o menys poden anar en el, en el jardí botànic i, i que després eh, bueno, serà doncs, una cosa molt ben feta amb una repercussió fora i llavors, doncs, eh, tant impacte visual, ja ho he dit abans, zero. Eh, impacte per la zona? Bé, eh, perquè si nosaltres sempre reclamem que volem desestacionalitzar la, la temporada i durant uns mesos a l'any aquí portem aquestes dèries d'activitats, ens semblen bé a sobre d'aquestes activitats d'un prestigi a la zona, a Cap Roig, Calella i a Palafrugell, també bé. A més, cal recordar que aquest castell estava en molt males condicions, molt males condicions de fonamentació, perquè es va fer en els seus anys que es va fer, sense plànols, sense, sense, eh, sense gaires estudis tècnics de com havia de ser, i els tècnics que van mirar doncs, li van donar una vida de 20 o 30 anys en aquest castell perquè s'anava s'anava a terra no? que han fet és i fer una inversió de diversos milions d'euros per consolidar el castell perquè el castell no se'n vagi a terra vull dir, no hem trobat eh, en cap moment eh, cap, eh, cap alteració de, de, de la realitat que hi ha allà que ens faci pensar que això sigui perjudicial només hem trobat beneficiar evidentment que quan es fa les obres remenes al terreny no? però eh, es fa una remenada de terreny que la protecció, aquesta protecció que hi ha al es permet, sempre i quan la realitat física, una vegada acabat, sigui la mateixa. I pel que fa el terme de Palafugell, no tenim cap mena de dubte que la realitat física serà la mateixa. o que passa que no allà doncs, hi haurà un flux de gent mai, mai, mai, ni... ni, ni, ni, ni, ni però estarà anys llum de l'impacte que té per exemple el festival que fan ara a l'estiu, eh? el festival de l'estiu hi ha unes 2.000 persones mil i 2.100 persones de, que poden, de, com a espectadors, més tots els serveis que hi ha allà, de van arribar a unes 3.000 persones, això no estem parlant ni del 10%, eh? ni del 10%. Ah, doncs, llavors, l'espai és adequat i creiem que pot, pot anar molt i molt bé en aquest espai adequat, aquest espai protegit, aquesta activitat que la, la Fundació La Caixa, que és la propietària de la finca, ho vol fer-hi. Per tant, eh, un cop eh, doncs, has remarcat el fet que has dit doncs, que no, l'impacte visual no, serà, no, no hi serà, l'impacte ambiental, malgrat que no s'arribin doncs, aquestes persones que sí si ara doncs, estan passejant o estan visitant cap roig doncs, atès del festival, eh, si hi ha una afluència d'unes doncs, 100 persones més diàriament, eh, s'han fet estudis? Eh, a de, quan es van aprovar primer a l'Ajuntament, això es va fer un estudi previ per saber si l'impacte ambiental podia ser perjudicial per, per aquesta zona? ara en aquest moment eh, jo no el tinc aquí perquè s'han fet tots els estudis que, que, que reclamen i s'ha fet amb molta cura perquè es feia un espai protegit no? si no la Generalitat no hauria donat a, a, a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat no hauria donat el permís tots els estudis estan fets i tots donen positivament no? aquest impacte de 100 persones aquí de, com a màxim 200 persones que és, que és, és, és irrisori, eh? és irrisori. Dic, quan hi són ara ja? Eh, i van a veure els, els, els, els jardins, eh, aquesta gent passa, potser van una mica més en degoteig i tot el... I impacte vol dir, què és aquest impacte? La gent en allà? No. Eh, els cotxes que poden arribar? I, eh, bueno, hi ha un aparcament adequat per, perquè no seran 100 cotxes, Eh? Vull dir, eh, eh, seran els cotxes que, que seran vull dir. Que no. però vull dir que en el terreny no hi ha cap mena de problema perquè eh, puguin assumir, eh, assumir eh, aquesta càrrega eh, de, de, de que pugui tenir l'auditori mm, els estudis hi són jo no els defensaré aquí perquè no, cor no corresponen a mi ara nosaltres eh, políticament només hi que veiem que, que beneficis i per acabar eh, va tenir una reunió no? divendres han acabat d'aquesta roda de premsa que van, van fer al Teatre Municipal eh, no sé en, quin, en què s'emmarcava aquesta roda de premsa si va ser un, una sèrie de doncs, us van, com a nosaltres no? els periodistes i la gent que estava allà, us van detallar els possibles impactes que podien tenir o en, en quin sentit es van marcar aquesta reunió que vam tenir que Sos Costa Brava i altres entitats ecologistes de fet, de fet el que nosaltres vam donar és més Sos Costa Brava van venir Sos Costa Brava i eh, la, la, la, la reunió era per tractar de diversos temes que, tenen, que tenim aquí a Palafrugell, com, com estava el tema d'aiga gelida, com estava el tema de, de Sants de Bastiar, de la moratòria de un tema de la clavaguera del Golfet. O sí, sigui, varem estar parlant de varios temes i llavors amb el tema de de Cap Roig, l'única cosa que ens varen indicar és que ells havien presentat aquesta demanda perquè consideraven que el projecte no s'adequava en els el creien que era el que era el que seguia la normativa en un espai de protecció. Nosaltres vam dir que tenen tot el dret a fer-ho, i que, però que nosaltres discrepàvem de la seva opinió. Res més que això perquè no vàrem negociar, perquè evidentment nosaltres com a polítics no tenim cap mena de, de, de facultat de poder negociar qüestions tècniques. Això ho deixem en els tècnics i els tècnics de la casa estan molt i molt tranquils, els tècnics de la Generalitat estan molt i molt tranquils, els, els arquitectes del projecte estan molt i molt tranquils, tothom està molt i molt tranquil perquè consideren que aquesta obra s'adequa a les... En, les, en, la, en la protecció que té aquest espai. I per últim, també deien aquest divendres passat doncs que Ara doncs cada... Com que consta com de tres parts no? aquest, aquest pla de, de la caixa en aquest cas de tres construccions diferents dir, cada una s'hauria de presentar com una espècie de, de, de llicència s'hauria de trucar una llicència i que ells presentarien recurs a cadascuna d'aquestes llicències per la vostra part suposo que com que has anat repetint que esteu a favor aquestes llicències que presentin les, les aprovareu no? des de l'Ajuntament de Palafrugell. Frigell Sí, sí, nosaltres eh, tenim previst aprovar les llicències que un correspon i els cabells tècnics estan treballant quan estiguin a punt els aprovarem Vull dir, no, no, no, el fet que ens demanin que ens amenacin de que port... no ens demanin, no que ha portat el jutjat i que ha anat més a tràmit nosaltres eh, com que tenim molt clar que els passos que s'ha fetes són correctes eh, nosaltres com presentin les llicències els, eh, els, els aprovarem sí, sí. doncs la posició de Josep i Ferrer de l'Ajuntament en general que ha quedat molt clara estan a favor d'aquest pla especial Urbanístic als Jardins de Cap Roig, veurem que decideix la justícia d'una banda, tot i que, com hem dit,s doncs, trigarà dos o tres anys. I després quins són els passos que van seguint les entitats i associacions ecologistes com vam escoltar dindres, donc tenen aquesta as sota la mànica, en aquest cas de les familiars que podien demanar la nu·litat del document de sessió, que en aquest cas el general Voevoski, doncs, va fer en el seu moment a la Caixa de Girona i que després quan aquesta va ser absorbida per la Caixa, doncs va, va quedar integrada dins l'obra social la Caixa. Segrem informant dels passos que segueixin les associacions com també la Caixa en aquesta sintonia al 107.8 de l'FM i també a través de Radio Palafrugell.cat. M'home ara en aquest primer informatiu de la setmana de Ràdio Palafrugell per explicar, doncs, la notícia comarcal més destacada de les darreres Hores, i que ens porta doncs, a parlar d'un fet doncs, que va tenir lloc aquest passat cap de setmana i és que inspectors del Ministeri d'Agricultura i Pesca conjuntament amb la Generalitat van decomissar 12 quilos de peix que volien vendre a restaurants de Palamó sense que aquest hagués passat per la llotja i sense nota de venda. Els productes així no tenien cap documentació i incluïen alguns lluços per sota de la talla permesa. Segons va informar divendres al Ministeri, l'objectiu d'aquest dispositiu conjunt que es va dur terme el dimecres 31 de juliol va consistir en detectar la sortida de peix sense passar per llotja i la seva posterior compra per part d'un establiment. Fruit d'aquesta actuació, els inspectors de pesca del Ministeri van aixecar acte contra el patró del vaixell denunciat mentre que els inspectors de la Generalitat feien el mateix contra l'establiment que rebia el peix. Com que els productes no tenien cap tipus de documentació que pogués acreditar d'on venien, es van decomissar i en total es tracta com de de 12 quilos de peix variat, sense nota de venda i que no havia passat per llotja. I una nova informació de caràcter comarcal en aquest informatiu per explicar que el White Summer va penjar el cartell de Sol Out en una primera nit, vibrant, segons anuncien els organitzadors el festival va inaugurar, recordem, la vuitena edició amb una actuació de la Casa Azul. En aquest cas, més de 5.000 persones van gaudir de la festa i el bon ambient d'una proposta que va, ha reforçat l'oferta musical i s'ha consolidat la seva fórmula única en dues posades en escenes complementàries, o oh My Light, de dia i o oh My Night, de nit. Fins al 25 d'agost, doncs, recordem, el festival completarà, doncs, una àmplia programació, sense descans per a tots els gustos, cada dia de de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. En aquest cas, doncs recordem que el primer concert inaugural d'aquesta vuitena edició era càrrec de la Casa Azul, el grup barceloní de pop espanyol contemporani que, capitanejat per Guille Akewey, va ser el primer grup a trepitjar el renovat escenari del festival amb el seu nou àlbum La Gran Esfera, un disc que acaba de veure la llum després de vuit anys d'espera. Així doncs, aquestes 5.000 persones que van passar en el primer dia del White Summer Festival de Pals, en aquesta vuitena edició. I arribarem a la darrera de les informacions d'aquest primer informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem parlant de l'Associació de Negocis i de Comerç i Negocis de Palafrugell, Oxigen, i és que han passat pels estudis de Ràdio Palafrugell aquest matí la Vero Serralbo, la gerent de l'associació, la presidenta, la Susana Casadamont i també la el membre de la Junta que s'ha encarregat, doncs, d'entre altres coses d'aquesta nova imatge corporativa de l'entitat, en David Font. Hem parlat de diversos temes, però avui ens centrarem en un fet que acaba avui, i és que des del de passat mes de juliol l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell va engegar una campanya entre els seus establiments associats, en què es regalaven tres xecs pels valor de 100 euros. Avui s'arriba al final d'aquesta campanya i i ens explica David Font com ha anat i també quina és la mirada de futur entorn a aquesta campanya. Escoltem a David Font de l'Associació de Comerç i Negoci de... Ara ho has dit tu, has tret tu a, a, a això del sorteig, que mira, no hi havia pensat, i vaig veure el nou seu dia fa unes setmanes que donava les gràcies a en David, no?, per la creació de les caixes. Explica'ns una miqueta, David, aviam. T'explico la pel·lícula que hem tingut amb les caixes. No. No, cal. És molt no, bueno, Una mica la idea va sortir en una, una reunió de junta, va sortir la idea de poder, de poder beneficiar una mica la gent, no? No només el, el soci, sinó mm -hmm. al públic, no?, en general... I va sortir la idea d'això, de regalar xecs de, de 100 euros. Eh, és una campanya que ens hem proposat fer d'aquí al mes de desembre. Mm -hmm. La repetirem, o sigui, aquesta és la primera on en sortegem 3, tres xecs de 100 euros ara. I la idea és repetir-ho mensualment, re, regalar-ne un. ¿vale? Amb l'objectiu aquest de, de que la gent del poble es fidelitzi una mica amb el comerç local i que, i que se'n sorti beneficiat, no? el públic en general. Aleshores, la mogut de les caixes? Bueno, ella m'ho agraeix doncs, perquè va portar molta morga, eh, trobar les caixes, eh, mm. bueno, eh, es que ja decorar-les i anar buscant solucions una mica per ajustar-ho eh, a la imatge de, que buscàvem, no? Mica, perquè la idea és que aquesta urna es quedi en propietat de l'establiment. És a dir, nosaltres ara recollirem les butlletes, però l'urna es quedarà per propers sortejos que es faran els propers mesos. O sigui, aviam, per, uh, part, de la, part de la història de la caixa que està bé, <ríe> <Sí>. <ríe> però en uh, el no sorteig, o sigui, ara fins a quina data entren en sí, aquests tres sorteig? Avui s'acaba, avui és justament. justament dia 5 d'agost, avui, avui s'acaba el termini d'omplir bolletes, demà, mm. entre demà i dijous, si no ho equivoco, sí, començarem jo. a recollir sí, bolletes... Sí. I si tot va bé divendres, farem el sorteig. Uh -huh. Amb el qual cosa s'extrauran 3 guanyadors d'aquest sorteig. D'acord, d'aquests 3 guanyadors, aquesta campanya ben bé quan va començar? El 5 de juliol, si no m'equivoco, fa un mes. Va bé, un mes, i en aquest primer mes regaleu 3 xecs, però a partir del de... mes que ve ja serà un xec mensual, Exacte. no? Exacte. O sigui, ara no... aquests 3 xecs, en principi, els 3 guanyadors podran bescanviar-los a negocis associats a Oxigen, uh -huh. a partir des de la fira rebaixa, a partir del dia 17, d'agost fins, sí. em sembla, si no m'equivoco vam marcar el 4 de setembre. Al final tot i que es va dir que oferíem només per poder-los canviar a la fira rebaixa d'estiu, vam creure que havíem de donar més marge perquè hi ha gent que potser és l'afortunat i després no pot ser aquí els dies aquí, hem donat una miqueta més de marge. Molt bé, doncs amb aquests tres xecs regals aquesta setmana en principi doncs podrem saber els guanyadors o guanyadores doncs, sabran si sí, són els afortunats, eh això és esperar, mira, més ja possibilitats en aquest cas perquè són tres xecs de fes, és de forma mensual també, però eh, un xec eh, de cada mes, això fins al desembre com a mínim sí. i després ja ho veurem, no? Depende de, de, de, de la diners que posem. <laughs> Doncs en David Font que ens comentava doncs, aquesta, aquesta campanya que van iniciar el passat mes de juliol amb els diversos establiments associats a Oxigen i que doncs, ha funcionat prou bé. Avui recolliran les butlletes i a final de setmana doncs esperen ja anunciar aquests tres primers guanyadors d'aquests tres xecs valorats en 100 euros que podran, doncs, com explicava en David Font, vas canviar en establiments també, òbviament, associats a oxigen. I, d'altra banda, ha esmentat el tema de la fira rebaixa, la fira d'estiu d'enguany, del 17 i 18. És un dels temes amb els quals també hem parlat amb la Vero Serralbo i amb la Susanna Casa de Mont. Demà a l'informatiu doncs podreu escoltar també aquestes converses que hem mantingut amb elles dues al voltant de les novetats que presenta aquesta fira rebaixa que us podem anunciar que entre d'altres doncs és que els establiments obriran a partir de les 7 i s'allargaran fins a les 10 de la nit fins a les 11 de la nit, fins, fins i tot a les 12 de la nit, aquells que ho vulguin i també hi haurà altres novetats que demà la Vera Serralbo i la Susanna Casa de Mont conjuntament amb en David Font ens explica quedant en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Però si no us voleu esperar, si sou impacients, doncs podeu saber més novetats al voltant d'aquesta fira rebaixa, aquesta fira d'estiu, a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat, trobareu íntegrament aquesta entrevista amb Susana Casadamont, presidenta d'Oxigen, amb la Vero Serralbo, la gerent, i amb David Font. I fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, el primer de la setmana. I nosaltres, com dèiem a la darrera de les notícies, doncs us aconsellem que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell a l'instant, seguiu la nostra renovada pàgina web, radiopalafrugell.cat. Allà hi podeu trobar doncs, totes les notícies de darrera hora que succeeixen a la nostra vila. I d'altra banda, nosaltres ens retrobem en el mateix horari, a la mateixa sintonia,